Fericitul episcop Ioan Bălan Fiul al lui Ștefan și al Anicăi Muntean s-a născut la Teiuș, județul Alba, la 12 februarie 1880. A fost botezat și miruit a doua zi, la 13 februarie. După școala elementară din satul natal, a urmat cursurile gimnaziului superior de la Blaj, unde și-a luat examenul de maturitate în 1899. A fost trimis ca seminarist al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș la seminarul central din Budapesta, în perioada 1899-1904. Apoi a obținut o bursă de studii la Institutul Augustineum din Viena în perioada 1904-1906, unde a luat doctoratul în teologie în 1906. A fost hirotonit preot în 1903 la Blaj, unde a îndeplinit apoi diverse funcții în școlile confesionale de băieți și în curia arhieparhială s-a făcut cunoscut ca publicist în jurnalele bisericii locale. În 1909 a fost numit ca preot al credincioșilor greco-catolici din București, iar în 1911, după terminarea construcției primei biserici greco-catolice din București, Biserica Sfântul Vasile cel Mare de pe strada Polonă, a fost numit protopop greco-catolic de București. În 1920 a devenit canonic al capitolului de la Blaj, în 1921 a fost numit rector al Academiei de Teologie. În 1929 a fost numit membru al Comisiei Pontificale, însărcinate cu redactarea dreptului canonic al Bisericilor Orientale. A publicat lucrări de teologie și a tradus în română Noul Testament. În 1936 a fost consacrat episcop de Lugoj a fost arestat la 29 octombrie 1948, odată cu ceilalți episcopi români uniți, în cadrul prigoanei comuniste care a suprimat Biserica Română Unită. În urma refuzului său de a trece la ortodoxie, în conformitate cu planul sovietic de lichidare a bisericii sale, a fost încarcerat în închisoarea cu condiții de exterminare de la Sighet, între 1950 și 1954. După așa zisa eliberare din închisoare, la 4 ianuarie 1955, cei trei episcopi greco-catolici supraviețuitori ai Sighetului, preasfințitul Iuliu Hosu, preasfințitul Ioan Bălan și preasfințitul Alexandru Rusu, au fost plasați în domiciliu obligatoriu. De aici, episcopul Ioan Bălan i-a încurajat pe greco să și greco-catolici să-și declare public apartenența confesională și a susținut reorganizarea structurilor Bisericii Române Unite în clandestinitate. Începând din august 1956, a fost izolat de ceilalți episcop și plasat în domiciliu obligatoriu la Mănăstirea Ortodoxă Ciorogârla, unde a rămas ultimii trei ani de viață până în ultima clipă a fost supus la nenumărate presiuni pentru a renega comuniunea cu urmașul lui Petru, papa Romei și credința catolică. La 7 iulie 1959 și-a pierdut de două ori cunoștința. A refuzat să treacă la ortodoxie în schimbul dreptului de a se întoarce la Lugoj pentru un tratament medical adecvat. Acest lucru i-a grăbit moartea survenită la 4 august 1959. A fost înmormântat sub controlul securității la cimitirul Belu din București. În așteptarea beatificării, osemintele sale au fost deshumate la 8 octombrie 2013, fiind depozitate în catedrala din Lugoj.